А вже кого-кого, а молодь не можна примусити змиритися з брехнею. І якщо населення Києва впродовж 15 післявоєнних років не може позбутися похмурого вельможі Давидова, то молодь чудово розуміє, що відбувається це всупереч ленінським накресленням. Але ж відомо, жодна думка, яка проникає з глибини суспільства, не може бути знищена ні хитрістю, ні силою. І чим більший спротив вона зустрічає, у верхах, тим швидше дозріє внизу і почне обростати новими і новими прибічниками. Мені часто доводиться їздити автобусом, який курсує між Обуховом і Києвом, і я чую. Про вади системи управління вже заговорила не тільки інтелігенція, цілком відкрито і з великим обуренням говорять про це робітники і колгосники. Більшість із них висловлює вам співчуття, розуміючи, які труднощі доводиться вам переборювати, бо кожна ваша добра думка наштовхується на глуху стіну бюрократизму. Дехто з них звинувачує вас у нерішучості, в небажанні розібратися в корінних причинах, які породили бюрократизм і окозамилювання, які стали нині майже суспільною нормою. На мій погляд, більшості громадських діячів властиві два способи мислення соціально абстрактний і соціально конкретний. Сталінові був притаманний перший спосіб. У межі якоїсь абстрагованої формули, яка здавалася йому бездоганно точною, він готовий був присувати долі мільйонів людей, як мільйони стеблинок пресують у тюксіна. При цьому його не турбували страждання окремо взятої людини. Вона була для нього нікчемною краплиною в неосяжному морі історії. «Помилкова формула призводила до народних трагедій, як це було 1937 року, але йому формула була дорожча, ніж люди. Тільки формула була для нього джерелом натхнення, і тільки вона, на його думку, рухала вперед історію. Крик і стогін людський він не сприймав. Це для нього було надто конкретно». Другий спосіб мислення – Незмірно людяніший, бодай тому, що він допомагає велику справу розчленувати на сотні й тисячі малих справ, із яких складаються долі окремих людей і суспільства в цілому. Однак за такого способу мислення не завжди вчасно приходять необхідні висновки і узагальнення. І тільки виняткові особистості уміють поєднувати в собі обидві ці риси. Доля окремо взятої людини, її потреби та страждання не дають ані хвилини спокою. Підштовхують їхній розум до великих історичних узагальнень. Історія потім називає їх геніями. Нам дуже хочеться, щоб державу нашу очолювала людина, яку історія мала б право поставити поряд із Леніним. Велика країна наша і великий народ радянський цілком цього заслужили. Мені особисто здається, ваша діяльність у міжнародній політиці дає право вважати, що вам також властиве рідкісне вміння поєднувати в собі обидві ці риси, але даруйте за синівське нарікання. У питаннях внутрішнього життя країни це вміння ще не виявило себе яскраво. Тисячі й тисячі відомих вам фактів чомусь не приводять вас до єдиноможливих і цілком закономірних узагальнень і висновків. Можливо, це відбувається з тієї причини, на яку я звертав увагу на початку. Люди одного покоління надто звикають до форми, які склалися. Їм здається, якщо їх відкинути, все розвалиться. А можливо, я помиляюсь у своєму доріканні. Можливо, ви повільно готуєте суспільство до цього рішучого повороту. Спершу крок за кроком привчаєте його до правдивого думання, що також є справою нелегкою після багатолітнього існування фанатичної плівки на наших мізках. Як коня, що застоявся, не можна відразу піднімати в галоп, а потрібно дати йому змогу розім'ятися, так і суспільство, обтяжене порочним спадком, не можна одним ривком підняти до нового, незвичного для нього життя. Мені чомусь віриться, що саме це втримувало вас од рішучих кроків. Надто багато любові до людей носите ви в своєму серці, щоб це велике серце дозволило вам зупинитися на півдорозі і не закінчити розпочатих вами перетворень. Якщо ж вони насправді відбудуться, вдячні нащадки з великою повагою вимовлятимуть ваше ім'я, а історія цілком заслужено поставить вас поряд з Іллічем. Заслужено тому, що після 30 років розголу бюрократизму і свавілля повернути суспільство до демократичних ленінських норм життя – це не менш, ніж здійснити революцію. Та коли ви не зважитеся, чи не встигнете закінчити розпочату вами велику справу, тоді й те, що ви вже зробили, піде